Ще один останній бій. Очі першого чоловіка тільки встигли розширитись, як меч Якова розтрощив йому череп. Несподіванка варти тисячі бійців. чаклунство, яке перетворює найкращу вишкалу народу на зелений набрід найзапеклішого лицаря на обмоченого пажа. Наступний чоловік міг би підняти лук, міг би розвернутися і втекти, але все, що він зробив це, витріщився. Достатньо було лише смикнути за поводи, щоб він звалився з коня. Лицарі Залізного ордену йшли в бій з молитвами на вустах, нескінченно повторюючи «спасителько наша», поки ці слова не втратили будь-який сенс дзищачи над полем бою, як бджоли над конюшиною. Це була і звичка Якова протягом усього життя – гарчати молитву про милосердя, продираючись крізь кров. Але за довгі роки він відмовився від молитов, а потім навіть від прокльонів. Тепер він зціпив зуби, затамувавши подих, і залишив вищу мету тим, у кого більше віри і менше старих ран. Чоловік з рудою бородою кинувся на нього, вихоплюючи свій вигнутий меч. Але він застряг у піхвах. Він забув зняти петлю з руків'я. Яків не став би одним із найбільш ненависних людей Європи, якби відмовлявся від таких подарунків. Він промахнувся повз голову рудобородого, але за махом розпанахав йому плече – жбурнув у вивернутий надгробок, звідки вирвалися гнилі руки, і обійняли його. Мертві були скрізь. Очні ями зяїли порожнечею, пергаментна шкіра натягнута на кістки. Вони хапали, шарпали, кусали. Не найкращі бійці, але вони точно лякали, коли з'являлися без запрошення. Чоловік у найбезлуздішому плащі, який Яків коли-небудь бачив, а він на своєму віку бачив чимало «самозакоханий ходиш», тицяв в одного з них позолоченим списом, але це був поганий вибір зброї проти вже мертвого. І все, що він робив, це зішкрябував клапті гнилої шкіри з його черпа. Кінь Якова перескочив зруйновану могилу, і він на силу втримався в сідлі, стискаючи поводи з боленою рукою зі щитом. Битва ледве почалася, а його тіло вже співало від болю. Він був вічною жертвою, вічно пораненим. На щастя, кінь, якого він забув повернути графу Радославу, був грізним звіром. Добре натренованим для війни і все ще спраглим до кривавої справи, він зробив більшу частину роботи. Плащиносець, нарешті, звільнився від трупів і різко повернув свого бойового коня. Він підняв списа і Яків підняв щит йому назустріч. Чоловік безпорадно зойкнув, коли його кінь рвонув вперед, сідло і вершник зісковзнули з його флангу і ледве розминулися з найменкою, що спотикалася між могильними плитами, намагаючись однією рукою втримати штани, а іншою відчайдушно бити по ледве ходячому трупу. Яків бачив, найдивніші речі, що траплялися в бою – неймовірне везіння або прихильність господа, залежно від того, кого питати. Але така велика удача була схожа на роботу невидимої ельфійки. Цвинтар перетворився на справжню сцену хаосу. Він проклав криваву стежку крізь ворога, або принаймні вчепився в коня, поки той прокладав її. Бальтазар проскакав повз, шалено підскакуючи у власному сідлі. Батиста їхала слідом, низько пригнувшись, однією рукою стискаючи по води, а іншою притискаючи до голови капелюх. Зрештою, вона була дуже досвідченою вершницею. Вона провела місяць на скачках на іподромі в Олександрії. Стукіт-копит викликав у Якова спогади про його атаку під час зняття облоги Керака. Того вечора він привів 12 сотень озброєних воїнів в одну з найсильніших фортець Європи. Сьогодні вранці він привів некроманта з кризою ідентичності і навдоволену майстриню на всі руки в монастир без дверей. Гідне завершення його кар'єри. Він в'їхав на бруковане подвір'я, збираючись зіскочити з коня, як колись під кераком, де голодні лицарі впали до його ніг, щоб подякувати Богові за його доблесть. Однак його кінь був іншої думки, все ще несучись і прагнучи до дії. Якимось дивом, йому вдалося перекинути одну ногу через задню частину коня, але інша нога зачепилася застримано, і він потягнув якого по великій калюжі в одному з кутиків двору. «Дійко, стій!» Він нарешті вивільнив ногу і впав на бік, набравши повний рот бур'янів. «Ти живий?» – вигукнула Алекс, все ще схожа на найменш вирогідну імператрицю Сходу з усіх, кого ви бачили. «Ну?» – він вишкарів зуби, встаючи на ноги. «Доводиться чимось жертвувати». «Дякувати, спасительця, ви тут!» Брат Діас втратив свій габіт і відростив бороду. Сорочка була розірвана, а волосся розкуйовджене. Він був схожий на напрочуд життєрадісного жебрака. «Не пропустив би це ні за що на світі!» – відповів Бальтазар, який здавався напрочуд понурим жебраком. «Ще один останній бій!» – прогорчав Яків, піднявши щит. «Третій за тільки цю нашу подорож!» – Батиса зазирнула через підвіконня обшарпаної діри, що колись була вікном. «Коли ми почнемо називати їх просто боями?» Бойовий азарт згасав. Як у старіючого п'яниці, щоразу радість була коротшою, а білі відразу все швидше наступали за нею. Яків притиснувся до каміння біля воріт, дивляючись у цвинтар, де десятки загартованих убивць говтувалися від шоку і швидко переходили до люті, розрубуючи останніх бальтазарових морців-маріонеток на шматки, що смикалися. «О, Боже!» – Алекс схопилася руками за голову. «Прямо як у заїждженому дворі!» «Ні-ні!» – сказав бальтазар крізь зуби. «У заїждженому дворі були двері!» Сонечко впало в нещодавно відкриту могилу, щоб перевести подих, притулившись потилицею до похилого надгробка. Чесно кажучи, перевести подих їй не вдавалося. Кожен вдих був ножем у ребра, кожен видих молотом по спині. Було важко затримати дихання і рухатись. Було дуже важко затримати дихання і битися. Але якщо чекати, поки все буде ідеально, то ніколи нічого не зробиш. Я для загалом суворого чоловіка Яків Торнський безсумнівно вмів справити враження – його атака вбила кількох мисливців, ще кілька покотилися її завили, і загалом він посіяв досить гарне сум'яття. Сава вихопив ще одного списа у свого слуги. Той поспішав за господарем, намагаючись відчепити від його золотого плаща руку трупа. І гнівно шпурнув його в бік монастиря, вигукуючи: «Губити їх всіх!» Сонечко дуже хотілося б підскочити і дати йому стусана, але вона вже давно навчилася нафорсувати події. Терпіння було найпершою з дванадцяти чеснот, тією, з якої випливають усі інші, як без сумніву нудно повчав би брат Діас. Зрештою, час роздає всім по заслугах. Наразі ті чаклунки непокоїли набагато більше. Вони взялися за руки і з заплющеними очима йшли поміж могил. Там, де вони проходили, каміння виривалося з землі і висмоктувалося з могил, кружляючи в повітря, аж поки їх обох не оточила спіраль з летючої землі та уламків надгробків, мертвих, розтертих до скелетів або розбитих на кістки ураганом гравію. Сонечко глибоко вдихнула, потім вискочила з могили і побігла до монастиря, як і більшість мисливців. Той, чиї шнурки вона зав'язала, щойно встиг розв'язати їх, тож вона штовхнула його плечем у відкриту могилу, коли проходила повз. Протиснулася між двома чоловіками біля воріт, вдарила ліктем одного в обличчя, потім пригнулася під лютим ударом, який він націлив на іншого, і вислизнула на подвір'я. Усередині все було не менш хаотично. Один мисливець лежав нерухомо, а навколо його голови розтікалася червона калюжа. Інший повз до воріт, схопившись за ногу і залишаючи за собою слід з червоних мазків. Іаків уперто відступав по Бруківці до зруйнованого монастиря, пригнувшись за щитом, в дереві якого вже стирчали два арбалетні болти. Кінь, на якому він їхав, дико брикався у протилежному кутку, і з тих коротких поглядів, які сонечко встигла кинути на Бальтазара, а Алекс і брата Діаса, які тулилися одне до одного за Яковом і його щитом, вони були в такій самій паніці. Двоє мисливців, великий і малий, кружляли праворуч і ліворуч, націлившись на Якова з двох боків. Більший переступив через свого мертвого товариша, коли труп сів, ніби під ним була пружина, із розрубаного черепа висипився мозок і вп'явся зубами в стегно мисливця. Як і вступив на зустріч меншому, протаранив його щитом, Батиста вискочила з-за нього, одним кинджалом розцікла мисливцю ногу, другим обличчя, але Алекс і брат Діас залишилися на відкритій місцевості, чіпляючись один за одного. Мисливець опустився на коліна біля Сонечко, націливши свій заряджений арбалет на Алекс. «Попалася, маленька сучка!» – прошепотів він і натиснув на спусковий гачок. Але нічого не сталося, бо Сонечко зробила крок уперед і просунула палець позаду гачка. Їй довелося прикусити губу, коли він люто стиснув її палець, затиснувши його між гачком і прикладом, але на той час Яків відступив назад, прикриваючи щитом. «Що за чортівня!» Стрілець опустив зброю, щоб розібратися з фіксатором. Сонечко не склало труднощів дотиснути його вниз іншою рукою, а потім самі натиснути на гачок. Він голосно завив, коли болт прибив його ногу до землі. Сонечко вирвало арбалет з його рук і жбурнуло важку штуку вгору, закрутивши в повітрі. А батиста вискочила з защита Якова, щоб зловити його акуратно, наче це був відрепетирований для цирку номер. «Це був твій план!» Сонечко почуло вереск брата Діаса, коли вона, ухилившись від пораненого стрільця, попрямувала до решти, але гені палали від потреби вдихнути повітря. «Чому з ти саме в мене завжди має бути план?» – прогарчав Яків, відступаючи під одну з арок монастиря. Його дах вже давно провалився, залишивши голі крокви, що стерчали в небо. «Який у тебе план?» Яків приготувався зустріти низькорослого широкого виродка, що тупотів через двір. Але сонечко виставило ногу і підчепило його, коли той пробігав повз, перетворивши бойовий клич на шокований сойк і змусивши похитнутися так, що Яків зміг ухилитися і одним акуратним ударом розтрощити йому потилицю. Сонечко обійшла старого лицаря, притиснувшись до його спини, щоб перевести подих. Відчуття було приємно знайомим, коли вона спиралася на нього. Наче притулилася до улюбленого дерева. «Ради тебе бачити», – пробурмотіла вона. «Ради тебе не бачити». Буркнув яків у відповідь. Через його плечі вона відчула поштовх, коли він прийняв удар на свій щит, вдихнула і відскочила вбік. Підступний мисливець обійшов його з боку, відводячи списа назад для удару, і сонечко вхопилося в деревку, сильно впираючись п'ятами в землю. Він був шокований, коли спис не зрушився з місця, а оскільки вона не змогла одночасно затримати списа і дихання, то ще більше, коли я озирнувся і побачив, що вона тягне його з іншого кінця. Він відпустив списа, і сонечко сіпнулося назад, вгативши себе в зуби держаком. Підступний гад рвонув на неї, витягнувши Сокиру. «Ти, блядька!» Батиста вдарили його по голові з на кінці арбалета. Він похитнувся в бік сонечко, випустивши з рук Сокиру, і як і вдарив його краєм щита, бурнув на одну з колон, від якої він відскочив, втратив рівновагу і врізався в сонечко так, що вона покотилась по калюжі. «Ти бачив це?» Високий дивився прямо на неї або прямо туди, де вона була, коли вихопила останній подих. Він вирівняв списа, насупившись, дивлячись на помітні брижі на поверхні калюжі. «Куди вона поділася?» Різко гавкнув менший і почав розмахувати булавою в повітрі, то в один бік, то в інший. Дзюбате лезо пролетіло в дюймі від носа сонечка, коли вона відсахнулася, знову шльопнувшись у калюжу. Вона вдарилася спиною об стіну і ледве затамувала подих, пригнувшись під вістрям списа високого. Коротун кинувся на неї з розмаху, але він надав перевагу стійці на широких ногах, тож вона змогла проскочити під його булавою, прослизнути між його чобіт, піднятися ззаду на суху землю, перевести подих, поки його високий друг дивився в інший бік, а потім щасилив вдарити його ногою просто в пах. Сонечко, найкраще вдавалося діяти на хвилі моменту. Тож, коли він зігнувся навпіл, вона використала тих двох як людську драбину, поставила правий чобіт йому на спину, лівий – на потилицю, а потім правий – на плече високого. І стрибнула. Пролетіла в повітрі, затамувавши подих, вхобилася за зруйновану верхівку однієї з колон, підтягнулася на верхівку зруйнованої колонади, легені розривалися, потім перевернулася на спину і лягла, дивлячись у біле небо, намагаючись дихати тихо, незважаючи на біль у ребрах, печення в роті та руках, і синець на грудях, де вона вдарилася об стіну, сподіваючись, що чорт забирає її ноги і не стерчать на загальний огляд. Вона чула, як бій все ще вирував, брязкіт зброї, лайку чоловіків, виття поранених, гарчання сави. «Заради Бога, вбийте цих виродків!» Вона зробила ще один вдих, затумувала подих і швидко підвелася. Зліва від неї був розбитий дах монастиря. І між прогнилими кроквами вона побачила Якова, який стояв біля дверей, затуляючи їх щитом, поки інші продиралися всередину. Праворуч від неї подвір'я... Мисливці показували пальцями, кричали, сходилися до пастви каплиці святої слушності. Сонечко вихопило вільний камінь і кинуло його в бік арбалетника. Камінь не влучив, але пройшов досить близько до його голови так, що він здригнувся і його болт пролетів вдалечінь. Інший лучник розвернувся, розмахуючи луком у бік кроків, і сонечко вирішило, що треба рухатися. Вона побігла по даху зруйнованого монастиря, вихоплюючи кожен вільний шматок кладки, який могла знайти, і жбурляючи його серед мисливців, змушуючи чоловіків сахатися від несподіванки. Люди не завжди дивляться вгору, але звужені очі однієї з тих близнючок були спрямовані на верхівку колонади. «Там, нагорі!» Наступний камінь влучив чеклунці прямо в лоб, і вона з пронизливим криком відлетіла назад у стіну. Сонечка відчула поетичну справедливість у тому, що вдарила геоманти каменем, але її сестра не побачила в цьому нічого смішного. Вона з криком люті вдарила долонями в стіну, викликала бурю пилу та уламків. Сонечко прискорила темп, тупаючи по даху монастиря, але край вибуху однаково зачепив її бік, потряпав щоку і ледь не зваливши з ніг. Вона човгала вузькою смужкою зруйнованої стіни, кожен крок дедалі ставав невпевненішим і коли нога стала на хиткий камінь, вона ледь не зірвалась, не маючи іншого вибору, окрім як судомно вдихнути. «Там!» – колонада розлетілася під черевиками сонечка, і вона опинилася в повітрі, борсуючись, падаючи, хапаючись за порожнечу. Земля зробила те, що вона завжди робить. Кинулася їй назустріч, а вона покотилася крізь зарості колючої кропиви і впала, стискаючи ребра. На неї посипався гравій, і вона видала протяжний стоген. Вони увірвалися крізь двері, їхнє приривчасте дихання стало тихішим. Після яскравого двору морок був непроглядним і в смугах світла з вузьких вікон клубочилася пилюка. Коли очі Бальтезара призвичаюлися, він побачив довгу залу, заставлену зотлілими ліжками в повутинні, що стояли рядами. Він зробив висновок, що це був лазарет, де монахи до самого кінця надавали допомогу приреченим на смерть жертвам епідемії. З вогню дав пошесть. Як і Викинув щит убік і вдарився плечем об двері, зачиняючи їх настільки щільно, наскільки це було можливо в їхньому стані. Вони були такими ж древніми і скрипучими, як і сам лицар. Крізь викривлені дошки пробивалося світло, а більшість залізних деталей поглинула іржа. Брат дія, злубаючись у клямці, виявив, що вона має несправний замок і лише одну втілілу петлю. Не працює! пробурмотів монах. Я бачу, прогарчав лицар. «Знайди щось, чим можна підперти!» Бальдазар майже не слухав. Його думки все ще не вкладалися в голові після спостереження за цими чаклонками-близнючками. «Геомант» та аеромант. Дві нібито протилежні дисципліни не тільки працювали у високоефективній гармонії, але й, очевидно, використовували ідентичні техніки впливу на обрану ними стихію. «Хтось поранений!» – буркнув Яків. «Хтось не поранений!» – огрізнулася Батиста. Вона залишила великий арбалет, поставила один чобіт на повалений щит Якова і висмикнула болти, увігнані в його лицеву частину. «Використання магії!» – Бельтазар звів руки до купи, задумливо виставивши їх уперед так само, як це робили близнючки. «Створити хвилю з матерії!» Він бачив, як це робиться з водою, але це… Невже Газдрубал і Целібус, яких так довго вважали найвищими авторитетами у вивченні природних стихій, припустилися фундаментальної помилки? Що земля і повітря насправді не були протилежностями, а якимось чином складалися з одного і того ж. Сонечко тут? писнула Алекс. В неї клепки побільше, пробурчав яків. Принаймні ми знову разом. Отак, сказала Батиста. Було б шкода померти окремо, чорт забирай. Один із болтів зламався у її закривавлених руках, і вона вихопила кінджал, щоб виколопити інший. Боже мій. прошепотів бальтазар. Він відчув, як почав тремтіти, стоячи на межі приголом прозріння. Невже це можливо? Що вся матерія має спільну фундаментальну природу? Що... Потужний удар сколихнув двері на єдиній завісі і вирвав його з задумів. «Свята, Беатрікс, змилуйся!» – заскімлив брат Діас, притискаючись до дерева поруч із Яковом. Підошви його пошарпаних чобіт дряпали брудну підлогу, поки двері тремтіли від нових ударів. Була мить, коли вперше побачивши принцесу та ченця, які тулилися один до одного у брамі монастиря, Балтазар відчув несподіване полегшення, що вони живі. Але вже за кілька коротких хвилин після возз'єднання він згадав, чому ця частина паства йому подобалася майже так само мало, як і решта. «О, свята, Беатрікс! Я дуже сумніваюся, що вона витягне нас звідси!» – гризнувся Бальтазар. Більшість напівзруйнованих ліжок все ще були зайняті. Він припустив, що коли монастир був покинутий, їм вже ніхто не допоміг. І знову Балтазар Шами вам Драксі врятує ситуацію. У зливі пилу він зірвав поїдені миллю рештки ковдри, щоб відкрити найбезнадійніший і висохлий труп, застиглий у судомних передсмертних муках. "О", сказала Алекс, відсахнувшись назад. "Вони померли від чуми? Якщо нам випаде шанс померти від чуми, я вважатиму це дивом". Балтазар почав піднімати мертвих. У нього не було часу на звичайні шанобливі вмовляння, і він був змушений натомість висмикувати те, що залишилося від їхніх органів до життя, грубо вириваючи їх з останнього спокою і ставлячи на ноги. Ту. сказала Батиста, коли труп заборсився на поргнилому ліжку поруч з нею, залишивши одну ногу позаду. Він зробив крок, а потім перечепився через інше тіло, і обидва вони розпласталися між ліжками. А... Сказав брат Діас, коли трухляві трупи впали на двері по обидва боки від нього. Одного з них одразу ж відпала щелепа, звалившись на плече монаха, і він відмахнувся від неї, здригнувшись від жаху. «Я роблю все, що можу з наявними матеріалами», – гарчав Бальтазар, підхоплюючи ще кілька трупів, щоб вони накургуючи рухалися до дверей. «Капля вдячності була б доречною», – піт лоскотав йому обличчя від зусиль. Але вони були надто старі, надто сухі, їхні сухожилля крихкі, як солома. Голова одного з них відвалилася, коли він скотився з ліжка. Інший розпадався, йдучи, поки не залишалася одна рука, що тягнула обмотану ганчір'єм грудну клітку. Можливо, якби комусь треба було зав'язати шнурки, він міг би допомогти, але в бою на смерть користі від нього було мінімум. І це все на що ти здатен? сплюнула батиста, колупаючи кинджалом щит Якова. А я думала, що ти найкращий некромант Європи, а? Коли останній болт було винято, вона з тріумфом здійняла його щіт вгору. Ці трупи частково муміфіковані, Бельтезар витер витерпіт з обличчя. Вони всі пергаментні, якби я мав трохи часу, щоб підготуватися. Може попросити їх дати нам годинку? Прогарчав Яків, коли двері раптом трохи прочинилися, і він крутнувся, намагаючись зачинити їх знову. Перевірте той прохід! Алекс шкурнула до арки в кінці кімнати, а потім застигла, втупившись у землю. Виглядає погано. Пил здіймався, розбурханий протягом який неможливо було відчути. Почалося слабке шипіння, коли розсипана на підлозі штукатурка почала вібрувати, а потім підніматися. Це погано? Ніби у відповідь пролунав гучний вибух, і по стіні побігли тріщини. П'ять тріщин, що розходились від центру в подобі зірки. Чарівно. пробурмотів Бальтазар. Одна з тих близнючок могла бути найобдарованішим геомантом, якого він коли-небудь бачив на практиці. Якщо учні Евдоксії були здатні на такі подвиги, він почав задаватися питанням, чи справді сама імператриця вміла метати блискавки. «Чарівно?» – Батиста проштовхалася повз, тримаючи в одній руці вкрадений арбалет, а в інший добутий болт. «Чи смертельно?» – «Всього потроху», – змушений був визнати Бальтазар. – «Можливо, нам варто переміститися?» Куди – «Куди?» – закричав брат Діас. – «Цього разу монах мав рацію». З того, що Бальтазар зміг розглядіти, коли вони мчали до монастиря, всупереч його чітко висловленим запереченням, той розташувався на краю хребта з урвищами по обидва боки. Безсумнівно чудове місце для усаміднених роздумів монахів, які колись давним-давно жили тут, але аж ніяк не вигідне для різношерсної зграї засуджених єретиків, що намагалися втекти, рятуючи власне життя. Наймовірніше, вони відступали просто до краю дуже високого обриву. Проте, коли ці тріщини поширилися, вібруючи уламки каменю та вапняку, що вільно летіли до стелі, Бальтазар зрозумів, що йому більше подобається думка про довге падіння дездалеко, аніж про колосальну вагу падаючих кладки прямо на нього. Про прірву можна буде потурбуватись уже в польоті, що вони більш-менше робили відтоді, як покинули Небесний палац. Каплиця Святої Слушності була організацією, де думали на ходу. «Кудись! – заревів Бальтазар. – Вони руйнують стіни!» Кілька блоків здригнулися і впали на землю, де продовжували тремтіти. «Тігай!» – огризнувся Яків на брата Діаса. Свята, Беатрікс! заскиглив священник, потім відпустив двері і побіг до них. Ти теж!» – сказав бальтазар, хапаючи за ремені, пошкоджений кинджалом щит Якова. Він мусив визнати, що вага щита на мить приголомшила його. Старий лицар все ще притискався до дверей, а навколо нього валялися трупи бальтазара, його чоботи ковзали по їхніх розбитих рештах. Заберіть принцесу. Зараз не час для героїзму. Бельтазар зіщулився, коли одна з кроків розкололася і з оглушивим тріском світло раптово вдарило крізь дірки в даху. Які б гріхи ти не скоїв, їх не спокутують під горою уламків. Звужені очі Якова блиснули в напівтемряві. Не знав, що тебе хвилюють мої гріхи. Суто йогоїстичне рішення. Мої шанси зростають, коли ти прикриваєш мене щитом. Він штовхнув це одоробло в Якова. «А тепер, будь ласка, заберімося звідси, поки весь монастир не завалився нам на голови!» Брат Діас незграбно вивалився крізь дверний отвір прямо на Алекс, і обоє вони розпласталися на вищерблений камінній підлозі занедбаної церкви. Серце монастиря, куди ченці сходилися тричі на день, щоб співати псалми. Тепер тут співали лише птахи, що гніздилися на зруйнованій дзвіниці. Більшість стін все ще сягали первісної висоти. Філігранна кам'яна кладка зберіглася в порожніх вікнах, латки, штукатурки показували сліди багатих фресок, але даху вже давно не було. Деякі з великих склепінь все ще трималися вгорі, черніючи проти яскравого світла. Інші впали, перетворившись на розкидані кам'яні уламки, порослі чагарником. Вівтарний камінь все ще був на місці. Блок чорного базальту дуже схожий на той, що був у монастирі, де був ув'язнений брат Діас, де він сам себе ув'язнив. За вівтарем у кращі часи вітражі показували б вознесіння Спасительки на небеса, або діяння святих, або ангелів, що йдуть на праведну війну, проблиск божественного, принесеного на землю. Тепер було лише затягнуте хмарами небо. Монастир, очевидно, просидів з часів довгої віспи, і вся задня стіна церкви обвалилася зі схилу скелі, а пошарпана бруківка висіла над порожнечею. Брат Діас зіп'явся на ноги, а потім різко обернувся, коли скрегіт неспокійної землі позаду перетворився на гуркіт, від якого у нього забриніли зуби. Алекс схопилася за його руку. «Де решта? Йдуть!» – пробурчала Батиста, затиснувши між зубами добутий арбалетний болт і намагаючись обома руками натягнути тятову. «Чорт!» – тятова вислизнула з її рук, змусивши розмахувати обдертими пальцями. Гуркіт перетворився на ріжучий слух тріск – і брат Діас відступив назад, кашляючи, коли пил здійнявся з дверного отвору і вилетів у зруйнований неф. Почулося ще кілька тихих ударів. Вони затамували подих. Потім з темряви накульгуючи вийшов Яків. Одна його рука зжимає побитий щит, а інша перекинута через плечі Бальтазара, обидва вкриті кров'ю і пилюкою. «Хвала, спасительці!» – видихнув брат Діас, рушаючи вперед, щоб допомогти їм. «Подякуєш їй, коли ми будемо втроє. Застогнала Батиста, приклад арбалета втиснувся їй в живіт. Остання спроба зарядити його. Сюди! Алекс бігла за недбаним нефом до низького проходу, де обвалилася задня частина церкви. Брат Діас побіг за нею по вівтар поверхня якого за століття богослужінь тричі на день зносилася до скляного блиску. Обережно. Прогарчав Яків ззаду, зриваючись на хриплий кашель, поки Алекс пробиралася вздовж пошарпаного краю, небо широко зяяло за ним, кілька плит все ще чіплялися там, де пустили коріння бур'яни та молоді деревця. З дрізком ціла ділянка провалилася в небуття. Брат Дія смехцем побачив обличчя Алекс, коли вона зісковзувала разом з нею. Ноги вже за краєм, а руки відчайдушно шкрябали нерівну підлогу. Він кинувся вперед, вдаривши щелепо об землю, і схопив її зап'ястя. Вони обоє безпорадно дивилися одне на одного, поки він сковзав слідом за нею, глибока прірва гойнулася перед ним нудотним видовищем. Не абсолютно прямовисна, але більш ніж достатньо крута. Зубчасте каміння падало до лісу далеко внизу. Черевики Алекс збивали каміння, яке котилося вниз, поки вона відчайдушно намагалася знайти опору. Щось врізалось йому в живіт. Батиста схопила його за штани. Він чув, як вона гарчить, поки тягне його. Гарчав сам, тягнучи за зап'ястя, Алекс, люто стіпивши зуби. Він чув, як застогнав Бальтазар, коли той схопив Батисту, і додав свою вагу до цього людського ланцюга. Алекс почала підніматися вгору. Почувся тріск, розрив. Брат Діас, можливо, відмовлявся відпускати, але його ладані штани не були такими впертими. Він відчув, як вислизає з роздертого пояса. Він зробив ще одне вічий зусилля. Алекс загарчали, звиваючись, нарешті, намацала надійну опору і, ковзуючи, вибралася назад через крихкий край урвища. Вони в чотирьох звалилися на вівтарний камінь спітнілим запиленим хрипким клубком, дивлячись на глибоке провалля. В інший бік, видухнула Алекс. Не думаю, сказав Яків, заткуючи в їхній бік з піднятим щитом. Чоловіки входили через старі головні двері церкви і не для того, щоб молитися. Мисливці. Деякі з них закривавлені, усі розлючені, щонайменше дюжина. Брат Д'яс був не в тому стані, щоб точно полічити. Чеклунки-близнючки прийшли з ними. Їхні однакові смертоносні погляди були спрямовані на вівтар. Від голих кам'яних стін відлунювали повільні оплески, а за ними йшов сава. Він все ще був у тому абсурдному високому плащі. Його слуга шкандибав поруч, весь у пилюці, притискаючи до грудей три списи. «Гарна спроба!» Вигукнув Сава, коли Алекс потягнула брата Діаса вниз за вівтар. Твердий камінь з одного боку і порожнє небо з іншого. Але, схоже, дорога у вас закінчилася.